Matayo, mlango wa shini na nane, tumesomea jumla ya mistari iko ishirini yote ya mlango huu e, na kichwa cha somo la leo kinasema kufufuka kwa Kristo ndiyo ushindi dhidi ya kifo kufufuka kwa Kristo ndiyo ushindi dhidi ya kifo lakini pia unaweza ukasema huko kuna mambo mengi umu ndipo tunapata kitu kinaitwa agizo kuu la kuihubiri njiri. kwa hiyo tutaona mambo mazito mazito hayo yote na neno la Mungu kwa kawaida ni zito. Eh, kwa hiyo tunatafuta tu kile ambacho tunakasema ndio kikubwa kuliko yote lakini yote ni makubwa kwa kweli. Eh, eh, lango hili ni wa mwisho ni miongoni mwa zile injili ndefu in kwa zote. Eh, njiri ya pili kwa urefu ni injili ya Luka yenye miaka na mine. Eh. Kama tulivyosema hapo awali ni ilikuwa ni furaha kwamba tulihubiri kitabu hiki kikubwa injili hii ya Kristo matendo makuu ya Kristo na tunaamini kuna watu wengi sana ambao sio tunaamini tunaona kwa macho na kuthibitisha kwamba kuna watu wengi ambao hii injili eh ili na sehemu nyingi tulizozihubiri basi watu wengi wanaenda kupata nuru eh, um, um, ni furaha kwako ni furaha kwa sababu kama tumekuwa tunasema hizi habari kwamba watu wanapohitimu eh shahada fulani au shule au vyuo huwa wanasherehekea sana. Lakini hakuna kitu kikubwa kama kuhitimisha kitu kama kama kitabu hili, Kuhitimu Huko ni kupata daraja, inaitwa daraja mbele ya Kristo. E, kwamba e, tulifanya kazi yake katika e, katika e, utumishi huu. Eh wote kama utangulizi, tukaenda pale. Twende katika kitabu cha Luka, Luka mlango ule wa wa kumi ita pale haraka haraka kwa ajili imeingia tu katikati lakini luka mlango wa 10 kuanzia usasa 38 Utaf, utanikuta nikiwa naendelea nasema hivi ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani mwake na he, alikuwa na umbu lake aitwaye Maryamu aliyeketi miguuni pa Yesu akisikiliza maneno yake kuna ma, ma umbu wawili mabinti wawili mtu na dada yake Inaonekana mkubwa alikuwa Martha mdogo alikuwa Mariamu. Mariamu anakaa anasikiliza tu, hafanyi kitu kingine. Alikaa miguuni kwa Yesu akisikiliza. mstari wa lakini Martha alikuwa kihangaika kwa utumishi mwingi. Eh? Anaelewa? Akamwelekea akasema Bwana huoni vibaya hivyo ndugu yangu alioniaacha nitumike peke yangu basi mambia nisaidie. Bwana akajibu akamwambia masa masa unasumbuka na kufadhilika kwa ajili ya vitu vingi lakini kinatakiwa kitu kimoja tu na Mariamu amechagua fungu lilo jema ambalo hata ondolewa nao kulingana na Kristo mtu anayekaa mguuni pake akasikiliza hem mtoto Mwana hana? Mpe, mpe, mpe mpe hati yake eh alikuwa asumbui sasa unafanyaje mbe, au umekaa muda mrefu amesahau kanisa Bwana na kwa natulia tu lazima usikilize. Okay, okay tuendelee. Kwa hiyo, mwana akasema sasa msali umeingiaje? Umeingia kuonyesha kwamba tulipokuwa tunasikia, amkini tunasikiliza hakuna kingine tulichokifanya. Amkini. Kule kusikiliza tu kuanzia mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu na ile milango tulikuwa tunahubiri labda mara wiki wiki moja labda mara mbili, mara tatu, mara nne, kuna sehemu tulifika hata mara sita. Eh kama mlango wa sita, tutaikaa wiki sita mle. Um, kwa hiyo unaona kwamba Kristo mwenyewe anashuhudia kwamba mtu anayetulia na kusikiliza Biblia yake, neno lake, huyo ni mkuu kuliko wanayehangaika kunasikia leo sijui, tumesafiri tumeenda Shinyanga kwenda sijui kucheza ngoma. Yani, wanaenda kucheza cheza ngoma tu na na kulala mahotelini na naku, kuangalia mazingira. Ni kuna kautalii sana katika injili hizi. Mnashagundua Yaani hamsini ya zile safari ni utalii. Ngoja nilipasua. Ni e, ni Ana frani, amaenda, frani, kufanya utalii. Mimi nakahubiri njia uh, ukimuuliza ulihubiri same gani ya Biblia? Yamkini aliondoka na mstari mmoja peke yake. Msa, mstari mmoja unafaa ndiyo, lakini hautoshi. Tunatakiwa tubili. mlango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa tatu tuhubiri kitabu Njiri yote tuhubiri Biblia zima Kama tumesema tukimaliza tukimaliza matayo. Tuk, tukiratotoi leo kwa vile tutaenda katika kitabu cha ja, Ufunuo Hicho nacho ni kitabu ambacho ni nikili nimekuwa na shauku kubwa e, Ni nina shauku kubwa sana chenyewe tuta kama neema tatufunika toahubiri kwenye wiki mbili pekani sina mpango wa kuvunjavunja vunja sura mara mbili kwa so, sababu wa Kristo hatuna masikio kusikia undani zaidi bora tupate ile picha kubwa Uko mbele tutakuja kujua vinavyoendelea ndani nisizunguke sana niniende kwenye mlango wa shina nane lakini kabla kwenda kwenye mlango wa 28 80 twende katika kitabu cha sina muda kwenda kwenye Yeremia niwaambie kitu niko kwenye Kristo so, huwa tunapungua kidogo maandiko Ini ni njia nzuri ya kuikariri Biblia mtakapoenda akakufungulia sehemu akafafanua huwa inakaa. Ma Yeremia 7:22 anasema hivi Anasema ni Mungu baba ananena anaoongea na, na Yeremia ujumbe huu taifa lake nikufikie wewe na mimi Yeremia 7:22 maana sikusema na baba zenu Wana siku waamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na, na dhabihu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri bali lakini na neno hili nikisema sikilizeni sauti yangu nami nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru mpate kufanikiwa sikilizeni sauti yangu kuno kusikiliza biblia kuno kusikiliza matayo eh. Lagina, kambia, mimi sana si si nitoleeni sadaka nilieni nimbo nitengenezeni nini nijengee kanisa refu inafika mpaka usawa wa ndege zinakoruka huko juu na nini sikuambia hizo habari wa niliwaambia wasikilize sauti wasikilize matayo wasikilize biblia kama same thing. eh Um, ujumbe ni nini? ujumbe ni msitizo katika kutulia na kusikia sauti ya Mungu. Kusikia Biblia inakuhubiria. ukiisoma, ukiirudia, ukirudia, ukirudia. Basi baada ya kuonyesha kwamba hii ni kama summary au um, ufupisho wa wa msingi wa neno la Mungu tulio tunaohitimisha leo katika kitabu cha ja Matayo, Mathayo ya kwanza kubwa hii. Eh, ni kama sama, ni msingi maksudi ya kwa nini tunafanya ni. eh, tunafanya sasa tunaenda katika zile hoja sasa pale kwenye matayo 28 nane tuna hoja kadhaa pale kuna hoja tatu ziko nyingi lakini tutaona tatu za msingi nyingine tutakutana nazo safari eh, kwenye kuhubiri mbele zaidi hoja kwanza nasema wanafunzi hawakuwa na imani kama Kristo atafufuka wanafunzi wake hawakuwa na imani kama Kristo atafufuka. Embo kwa yangesome kwanza usura kuanza mpaka 10. Na afi tukakuwa na kuchambua maeneo ya kusisitiza mbele. Kila neno la Mungu linafaa, lakini kusisitiza kaniike ndio kuweka eh uzito. Anasema usura kwanza unasema hata sabato ilikisha kupambazuka siku ya kwanza ya Juma mariamu magdarena na Mariamu yule wa pili walienda kutazama kaburi. Na tazama palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni akaja kaliviringisha lile jiwe akalikalia na yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji usalue 4 na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu usalue 5 malaika akajibu akawaambia wale wanawake msiogope ninyi kwa maana anajua yako mnamtafuta Yesu aliyesulibiwa hayupo hapa kwani amefufuka kama aliyosema njoni mpatazame mahali yalipolazwa nanyi ndani upesi m kama mkawaambie wanafunzi wake amefuka Afrika wafu tazama awatangulia kwenda Galilaya niko mtakapo haya nimekwisha kuambia wakaondoka upesi kutoka Kabrini kwa hofu na furaha nyingi wakaenda mbio wakapasha wanafunzi wake habari na tazama Yesu kutana nao akisema salamu wakakaribia wakamshika miguu wakamsujudu kisha Yesu akamwambia msiegope enendeneni mkaambieni ndugu zangu waende Galilaa ndiko watakaponiona hicho ni kipengele cha kwanza tunaona vitu vingi humo ndani lakini nilichosema cha kwanza takitiza ni kwamba wanafunzi e, au watu wake wale na wale wanawake wale wote ni wanafunzi wake wangu na mitume na wanafunzi wengine wote hawakuwa na matumaini hawakuwa na imani kama Kristo atafufuka unasema imetokea wapi? mtu na mstari wa kwanza pale. Tusijane tu msali wa kwanza. Anasema hivi, hata sabato ilifu kusha kupambazuka siku ya kwanza ya Juma, hiyo ni siku ya tatu. E, baada ya siku ya tatu, Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kabu, kutazama kaburi. Yaani walichokuwa kutazama kaburi. Na ukumbuka walikuwa wamebeba nini? Manukato. Ya kwenda kuupaka mwili mafuta Eh, na tazama palikuwa na tetemeko kitu ende Hii habari imeandikwa na zile injili zote. Ni habari za kufuka kwa Yesu Kristo, kufa kwa yake na kufuka kwa yake na kuzika kwao. Inaandikwa na sura za mwisho mwisho za kila injili. Eh Marko sita Luka 24, eh of course imeanza 23. tatu eh, na Yohana ishirini na 21. moja eh. maelezo yale ya hizi njiri wakati mwingine yana unaweza yanatofautiana lakini yanachofanya yanatupa taarifa zinazo zinazojaziana yanajaziana yanaongezeana eh e, kwa mfano matayo ametumia mistari 20 peke yake pamoja kwamba ni miongoni mwa injili zao kwa zinaeleza mambo kwa undani zaidi kitu chote kilikuwa naenda kwenye matayo lakini kwenye ufuka kwake hajatumia maneno mengi hata walipokutana kwa Yesu alipokuja kwenye matayo Yohana eh, ameandika sana habari hizi za kufufuka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hutavikuta kwenye matayo. Eh uh, kwenye Yohana, utazikuta kwenye Luka. Kwa mfano wale wanafunzi wawili ambao walikiona habari zao, waliokuwa naenda Emao. E, Kleopa na mwanzake. Wako kwenye Luka 20, Luka peke yake, Luka nyingine hawa. E, kitendo cha cha Tomaso kuwa na shaka. Anasema mimi kwa kweli mimi siposhika zile vile vidonda vyake na makovu ya na ma, alipotobolewa pale na kuingiza kidole sema alipochoma mkuki kwa sababu niliona wanamchoma ni sita waamini hizo habari wa humo asiku lakini wamesema wengine hawakoamini kwa hiyo tunaposoma hapa kuna vitu vingine tunakuwa tunaenda tunaviona sehemu nyingine ndio maana yakasoma mm. eh mtu mwingine anaweza kusema watu unajua kuna watu ambao ni maadui wa neno la Mungu na taarifa hiyo hacherewe kutoka hapa Hauko hapa lakini ni nani anahubiri kusudi gani kukutana na hawa watu? Uwe imara usiweze ku, ku, ku kuingia katika mkumbo wa wongo. Wameonaona sasa. Matayo na Luka na Yohana kiko tofauti. Lazima kio tofauti kwa sababu Mungu aliwapa ujumbe tofauti. Kuna vitu vingine sehemu nyingi nyingine viko kwenye Luka, viko kwenye Matayo, viko kwenye Marko na viko kwenye eh, Yohana na kadhalika na watu wengine haviko kwenye hizi injili zote unakuja kukutana na Paulo na wamesema same nyingine. huko okay, ni pingine huko eh? ni pingine. Watu naona kwamba wanafunzi walikuwa ukianza na hawa wanawake. Na hata taarifa za hawa wanawake waliokuja pale ambao ni wa Yesu, watumishi wazuri wa Yesu Kristo. Eh? walienda bila walienda na manukatu, bila kutegemea kukuta kufuka kwa Yesu Kristo. Hey, walienda na na, na na wakijua tu watakachokuta ni mwili uliyofufa na ilikuwa ni siku ya tatu kwa sababu aliwaambia kanisa kwamba mimi baada ya siku tatu nitafufuka na akawaambia nitakutana Galilaya Sasa na unazosema ujumbe wako ni nini maana yake nini maana yake nini kwaimani na yako maana yake ni kwamba wanadam hata kama ni muumini mkubwa kiasi gani imani yake ina tabia ya kulega-lega ina tabia ya kutindikatindikaka kupungua-pungua lazima tukae tunaithibitishwa kwa sababu Yesu alikuja akawathibitishia imani yao tembe Ndiyo sababu tunatakiwa tuja hapa kila jumapili na tunakutana hapa pia haramishia na ndio sababu nataka usome neno lako kila siku neno la Mungu kila siku ili kusudi tudhibitike katika imani anasema imani huja kwa kulisikia neno la Kristo. E, bila kulisikia neno imani naisho. Kwa hiyo tunaona kwamba hatari waliokuwa nayo hawa wanafunzi. Wameambiwa, mtende katika kitabu cha Marko mlango wa 8 na mstari wa Se, tungeza kusema sehemu yote kwenye Biblia popote ni nyingi, lakini ngoja tuone tu sehemu chache Oso atoezo kila kitu ndani ya ibada moja Marko 8:31 hemsoma pale Marko 8:31 na 32 anasema Marko 8:31 32 anasema hivi akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso waliona mateso Hei. na kukataliwa na wazee walimuona wakimkataa wanasema hatumtaki Yesu wa baraba waliona na wakuu wa makuhani hivyo vyote vilitokea na waandishi vyovyote vilionekana na kuwawa, waliona na uawa aliwaambia kabla na baada ya siku tatu kufufuka sasa Yesu anawambia kina baada ya siku tatu mtapufuka eh. lakini tutaona huku mbele na wanafunzi wengine hata mitume hawakuamini Marko 9:33 Hapo hapo ulipokuwa nenda mbele kidogo. Kwenye mlango unaofuata. Marko 9:33. Na Yesu akijua kwamba mioyo yetu ni mgumu kuamini. Moyo wako ni mgumu kwani? Moyo wangu ni mgumu kuamini. Anachofanya anarudia rudia na kutukumbusha kumbusha. Marko 9:33 anasema hivi. Anasema ni 33 kweli Okay, tuanze 31. Kwa sababu alikuwa akifundisha wanafunzi wake akawaambia Mwana wa Adamu yuenda kutiwa katika mikono ya watu nao watamuua hata akiisha kuuawa baada ya siku tatu atafufuka. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa kumu. Uh, usipofahamu neno usiogope kuuliza usioogope kumuliza Kristo uh, haya maneno yameandikwa kwa ajili ya hawa wanafunzi sio yawafaidishe ili kusudia nifaidishe mimi na wewe ili akuvaidishe wewe na mimi eh maana yake ni maana yake ni kwamba nitapia ya Kristo ni tabia yangu na wewe kutokuamini. Je, Mungu ana Kristo analiona ni jambo jambo la kawaida sana? Hapana. Analikemea kuto Eh, analikemea. Mtuiende kwa mfano tuende katika katika Yohana e, mfano, mfano tuseme moja. He katika Yohana mlango ule wa kumi na mlango wa ishirini, Sura 26 anasema Yesu al, al, al, alipogundua na of course alikuwa anajua. Lakini alipothibitisha mbele zao kwamba hawaaminiamini, je alipendezwa na hilo? E, jibu ni la. Sura 26 anasema basi baada ya siku nane, wanafunzi wake walikuamwa ndani tena na Tomaso pamoja nao. huku nyuma Tomaso alishakataa kwamba Huyu mtu hajafufuka sina sikubali. Amekataa. Na nimtume. E. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema amani iwe kwenu Unaona iyo salamu. Salamu Yesu ni amani iwe kweli. Kisha akamwambia Tomaso. lete hapa kidole chako uitazame mikono yako, ulete mikono yako utie upavuni mangu wala usio asiamini bali aamini. Mungu anatutaka, tusiwe wasiamini bali waamini. Mungu akwambia kwamba sitakupungikia wala sitakuacha. Aamini. Anamwambia kwamba ukiomba kwa bidii nitakujibu. Kiomba sana sana mapenzi yangu. Fanya hivyo. E, uko katika mikono ya Mungu mwenye kusikia. Eh. Anaendelea nasema, na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa okay, msao 29 anasema hivi akamwambia Wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, Kusadikiki ndio kuamini huko wanaheri wale wasioona wakasadiki. wewe na mimi tukiamini hizi habari kwa ajili ya wokovu wetu tunaheri kubwa mkini kuliko hata Thomas wasio yeye anaheri lakini Yesu anasema anaheri kubwa So baadaye Thomas aliamini pa aliamini pa eh. eh. natutende na mtende katika Okay, Nidhi shii sema. Nimesema za wanafunzi walikuwa na wanafunzi waka na ema au nini. Nao walikuwa waamini. Kwa yu... hiyo <coughs> sio wale akina mama peke <coughs> yao. wale akina Maria Magdalena na Maria mwingine. Eh? ni na mitume wale na Eh, ukisoma sehemu nyingine Petro alikimbia kwenye Yohana. Petro alikimbia eh, ye na Yohana walikimbia baada ya kupata taarifa kutoka kwa wale wanawake. Wakakimbia nao wanaenda kudhibitisha. Yaani walikimbia sio kwamba walikuwa naenda, Kusawa, ambia, wamba, em, galiraya, kwa sababu walishawambia kwamba hemu yuko Galilaya. Wawazo hapana, hatutaenda Galilaya. em twende kwanza Kabrini tukahakikishe. Hii habari ya mkini sio ya kweli. Huku nyuma alishamwambia na jinsi atakavyokufa na atakavyoziko kila kitu. Ndugu Mkristo nawe nisikie. Uone kwamba kuna la kujifunza wewe na mimi. Lipo halipo. Lipo. Lipo. Eh. Biblia inasema katika kitabu cha Emtunika katika kitabu cha Brania mlango wa 11:6 au mstari mzito huu katika mstari ya kuikumbuka huu ukumbuke uweke kwenye kumbukumbu yako Waibrania Waibrania 11:6 anasema hivi Tafsiri ya Waibrania nango wa 11 ni sehemu nyingi nyingi sana kusema hivi lakini huo ndo mstari naweza kusema ni mwepesi kukumbuka eh Waibrania 11:6 anasema hivi Waibrania 11:6 anasema lakini Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwende eh, uh, Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. sema lazima yote katika kumamini. Leo hii ni, ni maana ya, ya hii hali ya kuamini na kutokuamini. Leo hii misingi ya utendaji wa makanisani haikujengwa juu ya imani inajengwa juu ya sayasi. juu ya, ya vitu vinavyoonekana haijengwi juu ya imani leo hii makanisa mengi mengine yako nje uko kimataifa zaidi unakuta mambo yao yote ni kama ni kama ka serikali fulani tu wana wana mkuu wa dini wana m... la linaeta Chacho Winger Chacho ni kama ndio no Anglican Mkuu wa dini ni nani? Ni ndo no mkuu nchi ya, ya Uingereza ambaye ni, ni ama ni mfalme au ni malkia. Kwa sasa ni mfalme. Eh. Anaenda naabudu Freemasoni yake huko alafu na kanisani kule. Yule mkuu sijui wakati Barishia anaitwa nani? Sijaskofu mkuu katiba. Ambaye ndo mkuu ileo kanisa ndo kama papa wao. Wako katika, vyama, katika mavyama katika ya Freemasoni namba 33. Yaani vimeshikana. Lakini wakifika pale unakuta kuna misalaba pale kuna yaani ni vitu tu vya kuonekana lakini ile imani katika Kristo ilisha kufa zamani hapo eh ni hatari ni Mungu hata katika kichaka ni maramia umabudu Mungu katika mabati ni maramia mia Mungu hata popote Shimoni basi lakini muabudu katika roho na kweli katika imani katika ya Kristo. Mm -hmm. eh, Usiangalia ukubwa wa matendo na majengo na miundo na maandiko na, na na jimbo na vifaa na mavinanda na madudu gani na nini nini na historia na na ma library makubwa nini hivi ma vitu vyote sio sehebu sio sio Kristo. Eh, sio sio Kristo dini tu. Je, dini ni mbaya? Bana kuna dini mbara dini zuri Biblia inasema dini nzuri ni ile ya kwa yeah, kufanya nini? Ya kwenda kuwaona mayatima na ma, na na kujikinga eh dhidi ya mawa ya dunia. Hiyo dini. Lakini ukisha jeza kwenye dini ikawa ni majengo, ma, ma, hamjawai kwenda katika makanisa nasi. Na Karibu yote nayo haja. Unakuta vitu vinaitwa michango sijui eh, sadaka za ujenzi zinaendelea milele na milele hawamalizi eh na ukiangalia wanachokijenga hakipo ni njia tu ya kupiga pesa eh leo hii kama nimesema zamani ni sema tena labda wengine hatukuepo mtu akisikia una ibada unahudumu kama mtumishi wa kanisa labda una kanisani una ubiri unafanya nini watu akisikia kanisa limefungwa kitu cha kwanza wanachokijua watu wa duniani kwamba kuna mtu anaenda kupiga pesa Ndiyo picha hakuna kusema kwamba sisi kuna kristo anaenda kuhubiriwa sisi kuna watu wanaokolea pana wanachokijua na, kwa asilimia ngapi hem sema na mimi wanachokijua ni kupiga pesa hey. hakuna imani bila imani hakuna wokovu bila imani hakuna chochote cha chakim, cha Mungu basi kwa imani haiwezekani kumpendeza Bosi Twendeni katika kitabu cha Warumi mlango wa 14, mstari wa shina tatu. Warumi kifungu kwenye Hebrewia, twende kwenye Warumi 14, msikiliza haya maneno, ni mazito mazito. 14:23 anasema hivi. 14:23 anasema hivi. Lakini aliye na shaka, Wakristo ninyi mimi na ninyi kwa kwa, kwa ngazi tofauti tuna mashaka mashaka. Watu wana mashaka. Eh. Lakini alie na shaka kama akila amehukumiwa kuwa ana hatia ana hakula kwa imani. Biblia hata tunapokula tule kwa imani. Ile ile sala unayoomba mbele za Mungu ni kuonyesha kwamba Unaimani imani katika Kristo katika kula. Lakini nilikuwa natafuta mstari wa mwisho, ya mwisho wa mstari na kila tendo lisitotoka katika imani ni dhambi kazi kaona uzito wa neno minimum minimum christo kuna nini kama hubuili peke yangu kuna watu kuna watu kuna nanchosha nanchosha eh nanchosha mm tuneka katika hoja 2 hoja 2 nasema hivi ndio katika matayo shina nane pale tunapohitimisha leo katika 28 tuli pale Hojapo ni nasema shetani alitumia pesa kupinga kufufuka kwa Yesu. By the way, shetani alitumia pesa kumua Yesu. Pesa hutumika ka, karibu katika kila tendo kubwa la adhami. Pesa hutumika katika uzinzi. Hakuna uzinifu unaotokea bila pesa kuhusika. Pesa hutumika katika ulevi. Hakuna ulevi unaofanyika bila pesa. Pesa hutumika katika uchawi, hakuna uchawi unaofanyika bila pesa. Lakini pesa sio sehemu ya kuamini Yesu Kristo. Sasa haina tuachane na pesa. Najua tunaweza kupigwa mawe tukisema hivyo, lakini tusitumie pesa kwa ajili ya utukufu wao. Mungu pia anahitaji hizo pesa. Eh, lakini wao tuangalie zilivyotumika vibaya. Kwanza mstari wa 11 mpaka 15, vipi nasema? Na wale walipokuwa wakienda hebu ngoja kabla ya kwenda kwenye hiki kipengele cha pili. Kuna vipengele vidogo vidogo sikuvikazia kwenye sehemu ya kwanza ya imani ya wale wanafunzi ambao walikuwa hawana imani. Wale wa, wanawake na wale mitume. Wa. Emu kuna vitu kile kipengele cha mstari mlangu wa shida nane Matayo kuanzia mstari kwanza mpaka wa kumi pale. Kuna vitu sikua nimevikazia Kazia hapa. Eh? Samahani nitarudi kwenye kitu pengine mnisamehe. tunaona wale wanawake walipofika Kabrini walikutana na walimuona malaika na wale walinzi, walimuona yule malaika. malaika. alikuwa anafanana umeme anang'aa kama umeme. Biblia nakosa maneno ya kutumia, sehemu nyingine nasema kwamba dang'aa zaidi ya mwanga. E. Na mavazi yake upe kama theluji. Hii ni taswira ya viumbe wa mbinguni. Ni miili tutakayovalishwa na Kristo baada ya kufufuka. Miili ya, hii miili tunayoishi nayo inanuka inaoza ina makovu ina kitabi haina sura zuli haina nini lakini ile tutakayovalishwa ni mfano wa hii miili yeah, hii, miili ya utukufu la hiyo. Eh. Na kuna sehemu nyingine mambo mengi mengi ya kuangalia huko. kitu kingine, ki hapa kuna wanawake wale nasema Maria Maria Mariam Magdalena, huyu Magdalena kiangalia ndiyo Mariamu dada yake Lazaro na Maha Hauta vizuri, japo vizuri. E, ni, ni huyo Mariamu Yule aliyekaa minguni kwa Yesu akasikiliza dada yake Martha. Yule ambaye Yesu alipokuwa mlangu wa moja wa Yohana alipokuja kumfufua Lazaro. E, alikuja, wakawa kama wanamlilia anamwambia kama ungalikuepo alikuwepo kaka yetu singe kufa. Ndio huyo huyo. Ndio yule aliyenda kumwagia mafuta. Watu wakaanza kulalamika wakasema haya mafuta yangeuzwa kwa denari 300, alafu tungewapa masikini Kumbe walikuwa wanatafuta hela ya kupiga. Wanaatafuta hela ya kupiga, sasa akasema msimtambishe mwanamke huyu. Eh, amefanya jema kwa sababu ametangulia eh kuwa wangu kwa ajili ya maziko. Ndio huyo Magdalena. Bali ama mwingine Mariamu wa pili, huko kuna Mariamu wa tatu. Mariamu, Mariamu mama yake Yesu, Mariamu Magdalena, Mariamu mama yao akina Yakobo na Yuda. Bado walikuja kuandika zile nyaraka za mwisho, mwisho mwisho. Mimi ndio soma vizuri nikagundua ndivo hili. Eh kwa kuna kina Yohana mke wakuza, kwa kuna kina Salome na nini hakutajwa hapa lakini ilikuwa ni kundi kumba la kina mama Lakina mama mna jukumu la kufanya kazi kama hii akina mama hawa kazi yao ilikuwa ni kuiwezesha injiri yende. E, sio lazima utoke hapa uende ukaanze kufanya kama Jezebel unaanzisha una, una, kanisa la la la, la Ushoga kanisa yanayosimamiwa na wanawake Biblia inasema tutaenda kwenye ufunuo. sio muda mrefu kwa mlanga wa tatu tutagundua kwamba ni kama kanisa la thiatira ambao kazi yao kubwa kitu shughuli ambayo inaendelea mlee private anasema ni uzinzi kama kanisa la kina roha katali eh same frani mstari wa 9 anasema kwa mate 28 wakakaribia waka, waka wakamshika miguu Sehemu nyingine ukisoma alikataa wasimshike miguu Weo malishi, mingina, kwa hiyo wakati mwingine yanaandika samari Inaonekana hawakufanikiwa kumshika. Kwa sema kwanza ni mpaka kwanza ni yele kwa baba ni nikatukuzwe alafu nirudi. Yeah. ndipo wakaanza kushughulika naye, Wakana kumshikashika na nyingine kabla hapo hakutakiwa kushikwa. Kwa hiyo inaonekana eh haikufafanua vizuri kwamba je, walimshika kweli au walijaribu kumshika Na nini? Lakini ukisoma sehemu nyingine inaonekana kwamba ili ilikuwa chart kwanza pae kwa baba da sio kwamba alipa al, yani kidogo karudi ndobasi e, wafanikiwe wafanyikewe waruhusiwe kumshika si namuda kwenye hilo twende kwenye, kwenye ilo, ya pili tusio tukakaa huko ya pili msana 11 na shetani alitumia pesa kupi, kupinga utukufu ufufuka kwa Yesu kama alilotumia pesa kumkamata eh alilipwa Unaweza kusema sasa pesa tena zinaongelewa Ndiyo pesa zinaongelewa. Jewani tuwe makini na matumizi ya pesa. Eh. Tuwe makini na matumizi ya pesa. Pesa pesa ni kama kisu. Unalizo kutumia kisu vizuri ukakatia mboga mboga ukala chakula vizuri ukavitungua janya na nini lakini ukitumia kisu vibaya unauwa Eh pesa ndio iliyo. Em ya Na wale alipokuwa akienda tazama baadhi ya askari waliingia mjini wako wapasha wakuwa makuani habari za mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri wakawapa askari fedha nyingi. Eh, neko neko wanafanya biashara kanisani. Kanisa la kweli. Hivi kanisa la kina Petro na Kristo walikuwa na fedha nyingi. Hapana walikuwa na pesa kidogo hata walipojaribu kutafuta kununua chakula kwa ajili ya kualisha wakutano ilibidi walazimike kutumia miujiza wa mbinguni walikuwa hawana hela eh lakini haya ni makanisa ya leo nashikia, ni matajiri kuliko hata serikali ukisha weka mbele pesa katika huduma lazima zotumia zile pesa kupinga kazi ya Kristo kupinga ufukwa wa Kristo eh na neno hili likasikikana kwa wali sisi tutasema naye nanyi tutawaondoa wasiwasi basi wakazitoa zile fedha wakafanya kama Na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo by the way ni, ni eleze maana ya neno hata leo kwenye biblia neno hata leo kwa mara nyingi haimaanishi mpaka siku hiyo tunayosoma anamaanisha ha, hata siku neno linaandikwa leo li. eh, nilipoo andiko kwenye kumbukumbu ndipo anasema kwa maana ya hata leo. Ama inaweza kumaanisha pia hata sasa tulipo lakini semu kubwa ni mpaka ile neno lipo andiko. Eh. Yeah. Kwa so, hiyo hii siku Yesu anafufuka au yeye anatokea haikuandikwa. Ni kuandikwa badala. Yeah. Ndiyo. Ba tunaoona pesa inatumika katika katika uovu. Eh. Yeah niwe kubiri masomo kuhusu fela. Yaani masomo siku kama manane e, ni muhimu sana kuyarejelea. Pesa zisitutawale na zisiz. Eh. Tunazihitaji ndio. Pesa zinatutawala tunapofikia wapi? Tunapotamani kushika kama kila aliyekuzunguka amekishika. Mtu anaweza akawa labda na simu ya kawaida tu ya shilingi hamsini, sabini, laki akitokea kama hajadhibiti nafsi ya moyo wake akitokea kaona mtu mwenye simu ya milioni moja. haraka sana hii haimfai tena anaanza kuitafuta ile ya milioni moja. huyo mtu ameingia kwenye shimo eh eh mtu anaweza kamae ajiriwa. labda analipwa mshahara wa, wa shilingi sabini. wapo efu, laki moja labda e, sio moja elfu ah mbona tumia maneno mbaya 200 kwa mfano akisikia mtu wa cheo chake mwenye, mwenye uzoefu wakati kama yeye analipwa milioni he anaacha kufanya kazi anavurugikiwa Biblia yatufundisha kuridhika nani huko pamoja na mimi Mungu anatufundisha tufanye nini tulize e. wanatumia hizo habari kuzuia e, kama kupinga habari za Yesu lakini hizo habari walishindwa kwa sababu gani hem tuende katika kitabu walishindwa kuzilipinga leo hii hakuna mtu asiamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana wa ulimwengu huu watamkata watafanya nini lakini anajulikana kuliko wengine wote bali kumzuia ndio kwa muda ndio kuna msema unasema hivi you can au msema kwa Kiswahili Unaweza kudanganya baadhi ya watu kwa muda fulani, si ndiyo? Lakini unaweza kudanganya watu wote kwa muda wote. Eh, yaani maana unaweza kuficha fiche taarifa lakini baadaye zitaburikana. Hasa taarifa za zenye umuhimu kwenye jamii kama hizi. Eh himto so emto kutoka katika wakoindo wa kwanza na ingeweza kusema mambo mengi ama eneo. kusema sasa hoja ni nini? Hoja tuko tunaona kwamba pesa inatumika vibaya kuzuia habari za fuka kwa Yesu Kristo ambaye ndiyo ushindi wetu. Kicho cha somo leo kwa Kristo. Kristo kama ingefanikiwa sifufuke. Maana kifo kingekuwa kimeshinda kwa nini? Mambo yanayofanya kifo kiwe hatari hata leo kwenye maisha ya kila siku ni kwa sababu mtu anapoingia udongoni huwa homoni akirudi tena angekuwa ni kama vina nasafira anaenda songea, ana safira anaenda katavi, ana safira anaenda karagwe alafu ana, baadae ukajiko muona mweko huogopi kifo lakini ukijua kwamba ameondoka fit hata kama aonekane tena ndivyo kinachofanya kifo kiwe hatari Lakini kuna kifo cha hatari zaidi ya hicho hukumu ya jehanamu ya sasa kitendo cha Yesu Kristo kuingia kabrini alafu akarudi ndio ulikuwa ushindi kwamba kifo kinashindwa hapo kifo nguvu yake ni kushikilia mtu asitoke kule. Hmm? Kwa hiyo wakaona kwa sababu walikuwa wanafanya kazi kwa ajili shetani kazi ya shetani na kuangamiza na kuiba. Kwa hiyo wanafanya kazi kwa niaba ya shetani wakawa wanazuia kwa kutumia pesa na nguvu nyingine zozote zile na umaarufu wao ili kuzudi hizi taarifa, sisi wafikie watu wakaamini wakapona kazi ya shetani ni kusudi nuru isiwazukie watu wasema injiri yetu ikiwa imestirika imestirika kwa hao wasioamini wa eh wasijawa ona, eh, ona waka niwa nuru wakaona wakapona igomaiki tunaojo kuntoa kwanza 15 usichoke tuliko tunamaliza ni mambo mepesi kidogo leo sio magumu ondoa kwanza 15 3 paka 8 anasema sikiliza maneno 15 3 paka 8, 8. sikiliza twende haraka Nasema. kwa maana na aliwatolea ninyi hapo manzo yale niliopokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alifufuka kwa ajili ya dhambi zetu amani kufuka hizo kama yanavyo maandiko ya kuwa alizikwa ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama anenago maandiko na kuwa alimtokea Kefa Petro tena na wale tenashara wajiulize watu kumi na wawili wote wanathibitisha na walikuwa kwenye hatari ya kuuawa kwamba semeye kwamba akufufuka mseme kwa kufufuka lakini wote waliona wakathibitisha kwamba wali ona kwa walimuona Kristo baada ya kufufuka tuendelee msali wa sita baadae aliwatokea ndugu zaidi ya pamoja ka katika hao wengi wanaishi hata sasa. Paulo anawaambia maana mkisikia hao mafarisayo anawaambia kwamba Kristo akufufuka kifo kimeshinda. Mjue kwamba kuna watu hata tano na wengine wapo leo nena mkawaulizi. Sasa leo hii akitokea maandishi wa habari agaandika kitu kwenye gazeti watu wanaamini kwamba kitu kimetokea. Mtu mmoja tu. Lakini Paulo anasema kuna watu tano na wengi walio ha, walikuepo hai wana unaweza kuwaona waliona wenyewe wakathibitisha kama mtu haweza kaamini kitu kilicho ondwa na kudhibitishwa na watu tano basi hata kaathibitishwe chochote kile eh anasema kuna watu 500 waliona na Petro eh na ikaingia katika kumbukumbu hakuna hata mtu mmoja aliyeweza kuipinga kwenye hivi vitabu kwa mbona wanatumia nguvu sana kwa walitumia nguvu sana kupinga lazima tumie nguvu saada ukathibitisha amee na mambo mengi ya kusema Chris anasema kwenye ufunia anasema nimefufuka sifi tena nami ni hai mileni na mileni na ninazo funguo jehanamu na za kuzimu kufa kwa Kristo ndiyo kule ku, ku, ku kama kuteka anasema aliteka mateka na kugawa vipawa je uko tayari kupokea kipawa cha matumaini ya wokovu na uzima wa milele basi kipo Biblia inathibitisha sehemu nyingi nyingi nyingi tuko huko kwa sota, soma, katika mata mlango unaohusika na mambo mlango wa mwisho 28 basi ngoja nimalizie hoja ya tatu e moja 3 na yanasema great commission au utume mkuu. Hii maandiko maarufu sana. Eh maarufu sana. Kwa Mkristo, okay, twende tena pale. Hii na sasa Mathayo 17 mpaka ishirini Mathayo 28 mstari wa 16 mpaka mstari wa mwisho ambao ni mstari wa ishirini, anasema hivi, na wale wanafunzi Kumi na mmoja wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aloeagiza Yesu nao walipomona walimsujudia lakini baadhi yao waliona shaka Yesu wakaja kwao wakasema nao akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi Mukiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukabirifu wa daa hii ndio Mathayo inaoisha hapa. Kwa hiyo ukiona tafuta sehemu ya lengo la kupeleka injili inaenda kwenye mwishoni mwa Mathayo. Na sehemu nyingine kwenye mushoni wa Eh anasema hivi enendeni nguni nguni kote na watu wote kwa wanafunzi wangu. watu wote wa, ni wanafunzi wa Kristo bado? Basi tuna Eh Bado kazi. Na baada ya hapo anasema mkishawafanya wanafunzi wangu basi mkawabatize na kuwafundisha yote. Lakini kuna hatua pale, em sikiliza vizuri. Unaoona anasema ngoja ni ngoja nifafanue kidogo tuschoke. Anasema hivi, basi nendeni mstari wa 19. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu. Hatua ya kwanza wanakuwa wanafunzi. Yule ndio kupeleka injili. Eh. Anasema ila nadhani kwenye kinje ems ametumia neno tofauti. Aje mkiwabatiza kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. baada e, ya hapo kuna kuwabatiza kwa ba... jina ya, piliyo, ya, tatu, yote, kuakuza, kuwa... ya pili hiyo na ya tatu kuwafundisha kuyashika yote niliyoaamuru ninyi. Kwa hiyo ni kuwakuza Lakini kinachoanza ni ku fanya waamini Kristo. Hatuaya pili tatu ni yote. ndo anayapangilia. Em ngoja katika King James na huwa kuna tofauti chukadogo. So, sio kidogo ndio kana stahili kufafanuliwa. Ku, Ngoja nisome pale tusitoke tu, tu, tu, okay. tuwe tunaijua kweli. Shetani anapendezwa na vitu ambavyo vimejichanganya changanya. Anapenda kweli. Usuli wa 19 nasema go ye therefore and teach all nations. E, wafundishe mataifa yote. Bwana hajasema kwa wanafunzi. teach all nations. Wafundishe nji anasema baada hata napenda baptizing them in the name of the father and of the son the holy ghost. Nafunisha katika Anawambia watu mkaubatize kwa jina angeanza kusema mwabatize kwa jina la malaika lakini viongozi wakubwa je mkaubatize kwa jina la maselafi je mkaubatize kwa jina la makerubi hapana alitumia jina la Mungu mwenye kugawanyika katika nafsi tatu kwa jina mtu akisema kwamba Mungu ni moja ni sawa ni moja lakini kunaona kuna kuna idara katika Mungu jamani anasema mkaubatize kwa jina la baba Papa huyo ametajwa? La mwana na Roho Mtakatifu. Sasa unaweza kwa Mungu anaweza kukubali abatizwe watu wake wabatizwe kwa jina na vitu vingine ambavyo sio Mungu kweli? Hem kweli. kwa jina la Baba na na Mwana na Roho Mtakatifu. hii hii hi, hi, hi, hi, hi, doctrine ya Utatu Mtakatifu sio ya kweli. shetani Eh. Eh. nakubalia kwamba ili ni agizo kuu. Kwa nini? Kusababuo Angeweza kuwapa vitu vingi sana humu, lakini akaona achukue ujumbe mmoja tu mzito asema ni nini mkahubiri nje. Eh. Na ukumbuke alipokuwa anakutana nao mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mathayo ni mlango wa 4, alikutana kina Petro nanuguya, Andrea, badaya, kina, na ndugu ya Andrea, baadaye akakutana na kina wana wa Zebedayo, wale Eh Kasi ya kwanza yule hapa ilikuwa ni njina injili anasema nifuateni nitawafanya kuwa wavuvi wa watu Tutakapo eh, kwenye kitabu cha ufunuo nisipoeleweka nitawambia rejelea Mathayo nane Yesu ananena katika kitabu e, kat, katika na kanisa la Efeso kanisa la kwanza yale makanisa saba anawambia mumei mwacha ule upendo wa kwanza emnendeni mkatumu mkafanye matendo ya kwanza matendo ya kwanza ndo haya ya kuwaleta watu kwa Kristo kabla hujafikiria leo hii utasikia msikiliza naomba ile imniangalie ile kusudi ni eleweke leo hii makanisa yako busy nazosema mbona unahangaika makanisa na kani anganika makanisa kwa ana Kristo aliangalika makanisa makanisa yako busy yanakutafuta pesa na michango kujenga shule kujenga hospitali. Mwingine anafikia anajenga yananunua treni. Yana hivyo sawa havina sema mkanunue treni. Amesema nzima, watoto wa wanafunzi wa vyote vile. Mgaje nyengea watoto wa, wa, wa shule. hizo Zikisha jengwa wanakamoa pesa kwa masikini. pesa na, na, na ostali. Neenda katika hostali za, za za mission wazita pesa za kujenga zinatoka kwenye mifuko ya watu lakini nenda katibiwe pale uone hata maiti hawatakupa mpaka ukalipie uka lazima inaweza ikakaa hata mwezi mzima lakini naomba Mungu Sawa hospitali zijengeni ni nzuri lakini anza na kikubwa kwanza. Eh. Hey. Kula matunda ni ni, ni afya sio afya. Kula mboga mboga je? Ni afya sio afya. Lakini sitakwambia kwamba hakikisha unakula matunda kabla sijakwambia hakikisha unakula ugali na nyama na dagaa hivyo ndio vya msingi kwanza kabla ya haya matunda. <mucho> e. Sasa wao wanaenda kwenye kile cha mwisho mwisho, wanakifanya cha kwanza, hakuna kitu kibaya kama hicho. Eh, katika kile cha kile cha mwisho usikiache, sawa. Lakini anza na cha kwanza anyway. <mucho> Leo hii kanisa yako busy ujumbe mkubwa ni nini? Ujumbe mkubwa ni ni sadaka. Ni kuimba tunataka kutengeleza kwaya ambayo tutakuwa tunaimba yani kujiburudisha ule, mbibu, ule ni unafiki mtaomba anakuambia ni mwana ameshatoa albamu hata hamsini. hata kama ningekuwa ni kwanzuri acha na hizo mambo wanavaa kama makahaba hata kama angekuwa anavaa vizuri anafanya nini na wanafundisha injini nzuri lakini kazi ya kwanza kabisa ni ile aliyoisema Kristo wewe ukijipangia yako, hajasema neneni uni mnguni kote mkawaimbie watu, hapana. Kuimba ni nyongeza. Je? Yeah? Kuimba ni nini? Nyongeza. Na ngoeni kwambie neno la kufunga, atakuwa nimeamaliza sasa. Nataka tu mtungua kidogo mda sio mwingi tu. Niwaambie neno la kufungia unapopeleka injili unapompa mtu njiri popote Umpe kwanini, kwa nini kwa mpe njiri eh, bila unyonge unyonge na hofu hofu kwa sababu mwenye mamlaka yake amekupa hayo mamlaka eh, usifanye kama vile unaji una, of course Mungu anataka twende kwa hekima na heshima na upole wote lakini tusifikiri kama tumemwingilia mtu kwenye nyumba yake au kwenye kwenye sehemu yake hapana tunajukumu mwa sema mimi niliempa hiyo ardhi ndio Nili, niliyokutuma kwa hiyo twende tukijua kwamba tuna mamlaka kamili na heshima na hekima na upole na unyenyekevu vile vile twende navyo lakini tukijua kwamba tuna haki twende na haki kamili kwa sababu anasema unaweza sema imeandikwa wapi ngoja nisome nifunge anasema Nimepewa mamlaka yote, msalimu 17 nasema nene. Nimekutuma. Wewe ndiye ule umetuma. Usifikie hapo umejipeleka. Aliyekutuma Aliye na mamlaka, aliyekutuma na mamlaka na hiyo nyumba. Yes. Ana mamlaka na hiyo roho. Amekutuma. Amenituma. Eh. Na anasema niko pamoja na wewe hata mwisho wa dahari. Eh. Kweo, ukipeleka injiri, kwa hiyo ukipega njili hakikisha kwamba umemmshtua ume Yesu anasema Kristo twende. Kienda sikiliza ukienda bila Kristo, maana unaweza kumwacha Kristo kwa sababu ya matendo yetu na njia zetu. Tunzo kwa kuenda tukapeka njili tukomacha Kristo. Hapo wakati mwingine unaweza kawa hayuko pamoja na sisi. Ndiye. Ni kama tunapoenda kuhubiri, unaweza kaja kuhubiri, kuhubiri nje ya Kristo, na kuhubiri mambo yako, falsafa, siasa na nini? Kwa vile Kristo alikwamea hubiri ni injili usikii kwamba yuko pamoja na nini kwa na wewe kwa vile eti kwa vile tu unahubiri unahubiri vita ambavyo hajakutuma kwa hiyo hayako pamoja na wewe lakini tunapopeleka injili kama tulivyotumwa tujue kwamba tuna mamlaka yote aliyotupa Kristo aliyopewa na baba mbinguni na duniani Mathayo imesha hapo na kubariki wewe uliyokuwa pamoja na shidiki binichote Mungu akubariki wewe uliyekuwa unatifuatilia katika zote naubariki wale walikupepo muda mwingi lakini labda sio muda wote elo Mungu uh, atubariki wote na tutane katika kitabu cha suluh. Amen. Baadato mm -hmm. mshukuru kwa ajili ya neno hili, kwa ajili ya kitabu hiki, kwa ajili ya mlango huu, kwa ajili ya utumwa hii, kwa ajili ya kazi hii, kwa ajili ya utukufu wako. Mungu, tunaomba uendelee kututuma, uendelee kumnena na sisi. Sifa na utukufu zikadato hapo Kristo katika jina lako tuamini. Yote ndio tupokea. Amen. Yoto, no, okay. amen.